Розмова зі старою бабцею – не найкраща розвага для такої молодої та енергійної пані, як ви. Я ввічливо похитала головою, але вона не дала мені мовити і слова, просто вела далі. Не заперечуйте, так воно і є. А якби... Тепер вона поглянула лукаво, її очі стали зовсім молодими. Ми з вами любили голубів то зараз балакали б про цих нахаб з фанатичністю членів клубу захисту тварин. І ми знову спільно розреготалися. Чудова жінка! Навіть відійшли сумні спогади. Ну от, тепер бачу, ви готові вислухати мене, сказала стара і повела далі. Я б вам порадила таке. Спробуйте повернутися на те місце, де, як вам здається, вас спіткала невдача. Спочатку зробіть це фізично, просто пройдіться тим самим шляхом. Зробити таке просто. А уже потім зосередьтеся і спробуйте увійти у той стан, у якому були тоді. Згадайте все похвилинно. Це завдання набагато складніше. Ви говорите про самогіпноз? Не зрозуміла я. Я категорично проти гіпнозу, чомусь розсердилася стара. Я таким цирком ніколи не займалася. Я вважаю, що коли людина захоче, то сама витягне себе з будь-якої прірви. А якщо є певна мета, то й взагалі гори переверне. Так що спробуйте. Навряд це вийде, сказала я. Справа у тому, що, по думки, я не можу повернутися туди, звідки все пішло шкереберть. На жаль, я роблю це досить часто, але безуспішно. А повернутися саме на те місце неможливо. За ці роки його розбудували, і воно геть змінилося. Але щось мало залишитися, не здавалася стара. Сквер, стежка, хоча б одне дерево, не впевнена. Можливо, хоча відверто кажучи, мені б не хотілося туди повертатись. Я не була на тому, як ви кажете, місті сто років, і такого бажання не маю. От бачите, чомусь зраділа стара, значить воно вас досі бентежить. А це означає, що якимось центром мозку ви ще досі там. І це дуже добре, у вас є шанс. Розмова почала мене втомлювати, особливо після цього її рецепту. А ще я боялася, що вона почне мене розпитувати, а з мене було досить того, що я сказала Олежикові. Стара ніби відчула мить відчуження, і першою важко підвелась з лави. Я допомогла їй. Голуби спурхнули, і сірою хвилею відкотилися від наших тіней, що виросли над ними. Я ще раз оцінила тактовність цієї старої жінки. Вона знову уважно і серйозно поглянула мені в очі і повторила. У вас є шанс на все. Добре, невизначено сказала я. Чи добре, чи погано, не знаю. Згодом самі дізнаєтесь. Якщо захочете, звичайно. Дякую за приємне спілкування. І за яблуко вона вже відступила на два кроки, збираючись йти. Перепрошую, зупинила я її. Ми не познайомились. Я не часто буваю у цьому сквері, але якщо раптом ще раз буду тут, було б приємно знову поговорити з вами. Стара повернулася. Мене звуть Аделіна Паулівна. Вона... Кивнула головою і пішла. Я навіть не встигла назвати себе, тільки подумала цікаво, як звали її батька Пауль, Пауло чи просто Павло. Вона лишилася сидіти на лаві. Сум вливався у неї крізь тонку голку, що завжди стирчала в її судині на руці, трохи нижче згину Звісно, голка то була її віднайдена для змалювання подібного стану метафора. Вона знала, що треба терпляче прийняти дозу, перетравити її, а потім усе минеться, відійде, розсмокчеться, попустить.